І хто ж? Харгілони. Це було сказано після паузи якимсь здушеним голосом, що Сергій ледве розібрав. Хто? Харгі? Хто? Харгілони, повторила вона. О, господи! Сергій картинно скривився, відчувши про те, як присмикнуло його від цього незрозумілого слова а з чим його їдять що це за люди це це взагалі не люди що юля що ти верзеш як це не люди я ж казала що ти не повіриш розповідай я поки що просто нічого не розумію що означає не люди той і означає не люди, істоти такі. Як це істоти? Тварини? Тут не може бути тварин. Ні, не тварини, істоти. І як же вони виглядають? Не знаю. Ніхто не бачив, але зараз? Що зараз? Зараз вони повинні з'явитися в людській подобі. Не розумію. Нікого, промовив Сергій. Це що, з розряду страшилок? Скільки тобі років? Я гадаю, тут є від чого злякатися і без твоїх монстриків. Ти що, не доганяєш, як ми вляпалися? Ми поки що замуровані метрів так з вісімдесят під землею. Ти розумієш це? І завалені землетрусом, а ти мені таке, що це не землетрус. А що, не приховуючи простоти, запитав Сергій, це вибух. Що, вибух? Тепер усе, чого він не міг збагнути раніше, над чим стільки ламав голову, склалося в готову мозайку миттєво. О, чого рюкзаки, які вони збиралися тягти з собою під землю, були такі важелезні. Вони й зараз, напевно, стоять під стіною головної зали. Сергій задав, як продивлявся в головній залі їхній міст. Тоді він не звернув уваги, що вони легко пересувалися. Зовсім не так, як у гаражі, а потім цей землетрус. Ну, звичайно, дивний був би збіг наявність у печерах такої сумнівної експедиції рубіж двох тисячоліть плюс раптовий землетрус, який на нашій території спостерігався в останнє пригадати було важко чорт зебрай. «Що вони, камікадзе, схиблені, наважитись на таке?» «Це що? Ви?» – тільки й запитав Сергій. Руки його, мимоволі, припинили торкатися її плеча, проте Юлія і далі сиділа, притулившись до нього. «Ми? Навіщо? У вас що? Усіх кришу зірвало?» Ви ж одномоментно могли себе поховати. Для чого вибух?» Юля мовчала, дивлячись в нікуди. «Не розумію. Ви що, збиралися ним налякати отих ваших?» Напевно, його погляд був надто красномовним. «Я знала, – промовила Юлія, – що саме такою буде твоя реакція. Яка ще реакція?» Сергій поступово, втрачав витримку. Якої ти хочеш реакції? Кодло придурків, яким стало сумно жити наверху, закладає вибухівку у підземеллі і висаджує самих себе? Та добре було б тільки себе, бійся з вами, чим менше схиблених, тим легше нормальним. Ми з Валерієм тут до чого? А потім я ще й мушу сидіти, вислухаючи твої «Страшилки!» «О, господи!» Сергій у розпачі вхопився за голову. «Щоб я здох, якщо хоч на часточку відсотка, думав, що ти здатна на такий ідіотизм, щоб я не виліз звідси. Навіщо було мене примушувати розповідати? Та ти таке верзеш!» «Ну, я ще міг би повірити, що в тебе однієї не всі вдома, а Гайдукевич, а Ринат. Ти що, гадаєш, я не сповна?» «Котра година?» – запитала Юлія. Перевівши подих, Сергій глянув на годинник. «Слава Богу, дванадцята доходить. До Нового року двадцять хвилин. Час розкорковувати, а я тут». Сумна перспектива, погодилася Юлія, зустріти Новий рік без шампанського. Ще й у товаристві Божевільної серцем додав Сергій. Несподівано йому уявилася кімната в гуртожитку Марина Шампанське. Сергій лише похитав головою, адресуючи цей розпачливий жест виключно собі самому. А в мене перспектива набагато гірша. Наприклад, «Самій стати Харгілоном, – сказала Юлія, – якщо не потраплю туди, куди казала тобі. Це серйозно, – погодився Сергій. Вони існують під землею і живляться тілами померлих, а їх там цілі колонії. Це особлива форма життя, Точніше існування. Мерців їдять, пробурмотів Сергій гарно. Про таке тільки в підземеллях і говорити. А чого ж мерці нікуди не діваються? Чи може їх не всіх їдять? Усіх, відповіла Юлія. Усі поховані тіла гниють, тобто розкладаються під землею як вважається під дією бактерій, за кілька років з тіла залишається лише скелет, Все інше зникає. Давно відома хімія цих процесів усе має наукові назви та обґрунтування. Тільки вся ця хімія наслідок діяльності каргілонів, як її не назви. Те, що ми знаємо про це, вузько обмежено, а глобально це наслідок життєдіяльності харгілунів. Земля пронизана їхніми колоніями, і всі ці бактерії, що розкладають тіло, ну, це як для нас шлунковий сік, який перетравлює їжу. «Сила», – промовив Сергій, хитаючи головою, – «а звідки ти це знаєш?» Ну, що воно саме так? Знаю, відповіла Юлія, я помічена ними.